Pois Nikifor Crainic, eu Spre glorioasa -mi obârșie Cobor adânc, din eu în eu Sub două mii de ani mă îmbie din fundul vremii Chipul meu Aud un vârmășac titanic și văd din El cum mă desfac cu părul retezat romanic pe sub căciula mea de dac. Îndoina a mamei dochi, alunec din părinți, în prunci, și deschizând pe lume ochii, în cel de azi sunt cel de atunci. Văd cum olimpul trist. A pune în sfântul răsărit creștin. Aud în mi rugăciune și întâiul gângurit latin. Departe cade ca un nour O togă pe un august liman. Rămân între vultur și bouri În fumuriul meu suman. Substrăinele vremi sure trudesc în aburi și veghez în luminișuri de pădure, ori suspezid la meterez, Sprânceana când un crunt metalic se moaie lin, în dor blajin, surâs din cerul meu italic, amar din pontul Euxin ca soarele. Ce se răsfrânge în valul apei miit, În milioanele de -un sânge, Sunt eu, pe veci întipărit. În chipurile lor voinice, Când se înfioară eu tresar, Cum mișcă un noian de spice Același bob miliardar. Pământul sfânt, Până în hotare prunditie cu strămoșii mei. Cu cernic ridicând altare, pilaștri bolților sunt ei. Și în somnul albelor lințolii ei sunt temeiul subteran pe care urg precum atolii pe o seminte de mărgean, de două mii de ani încoace. Mă învârtoșez în cei ce vin, Ca singur eu să pun soroace în covoiatului destin. Când uneori mă încearcă plânsul De cât amar am cunoscut, Mă îmbrățișez pe mine însumi Cel încă în vreme nenăscut. trezaltă în mine milioane, cu viitorul ei răsfrând, și în iureșul eternei goane, cum sunt ce am fost, voi fi ce sunt.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 Nichifor Crainic, Lumânările Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, Evanghelia. Cum ard, par flor de flăcări, Iar sfârșnicele par pioase mâini ce-nălță Buchete spre altar Le tremură paia Și fâlfâie pe zid Ca niște aripi Care se închid Și se deschid Ca niște aripi Care cu zbuciume se zbat Să deie zbor în larguri Și având flăcărat Credinței Absorbite cu farmec și mister, Pentrezărite zariști deschise către cer. Te caută, o doamne al arderilor spor, ard inimile noastre în flăcările lor. Și în stropic de ceară ce picură pe jos sunt lacrimile noastre pe altarul tău prin nos. Și facle, Doamne, care se ndoaie și se frâng cu sufletele care îngenunchiate plâng și ți cer încredințarea. Că se va revărsa pe umilința noastră Dumnezeirea ta Îndură-te, o, oh, Doamne Că Tu ești bun și știi Ce dureros e golul Sub bolțile pustii Când totul i stins Iar stropii căzuți din facle parcă lacrim. lacrimi împietrite în van pe-al tău altar Lectura Lidia Popița Stoicescu